د تاسې اورور پښتنو کول چې په وانستان کې اوس په خارونه کې زینې رادیو غاڼې دي چې اسلامي خبرونه لری ترانېم پکې وای ناتونم پکې وای زینې مسلمان پکې کوي چې موږ اوس په داو رادیو غاڼو باور وکوي نه کوو دوی ته په کم نظر باندې غورو د دوست په نظر ورته غورو د دوښمن په نظر ورته غورو دا وضعیت د دوی مشکوک دی ولا مشکوک دی ځکه چې لوي خو د نظام او د حکومت ته غورو هغه د چاپو موبایل کې او جهادي ترانه نه پریدي او بازار کې او جهادي کتاب نه پریدي په یو مجاهد په په تور شپه کې په تور ځنګل کې په سي ورځي الته چاپه ور باندې ورځوي خلل ته بیا یو چاته د رادیو د چلولو اجازه ورکي په یوه جبهه په سي په دوه ورځې چلورو پینځو کسانو په سي په یو مل وصلې په سي لوې چاپ په سي ورځي غار باندې اخلی ترسو اغله منځويسي او دلته بیا بخار کې او چاته دی پونتوني اجازه ورکې او چاته دی رادیوی اجازه ورکې او چاته دی نشراتی مرکز اجازه ورکې او چاته دی اخبار اجازه ورکې چاته دی اسلامی مرکز دی جوړولو اجازه ورکې دا وسنګ وزیت شو ایا دغه اسلام چې دوی پخارونو خارونه کې د خپل و نشراتی وسایل لپاره نه خبري او دغه اسلام چې مجاهدین دفاع ور نه کوي دا یو اسلام نه کده بیل بیل دی کچری یو اسلام وی نو چې د مجاهدینو په خلاف باندې جنگی امریکایان او دیګوی ملګری او اروپایان او دلته داخلی ملګریه ملیشی اربکیان امنیت اردو پولیس استخبارات میډیا دا چې د مجاهدینو په خلاف باندې جنگی د مجاهدینو مخه نسی نو بیا دوی خو هم د مغه اسلام پیروان دوی ته ولڅ نوای د دوی به اسمن خراش انتنن پورته جگ دی دوی تباتنګ دی فون تنو نو د مکاتبه ودی مدارس او اسلامی مراکز او دی رادیو و دی دو اجازه که کدی اسلام د دواړو یو وی دوی او د مجاهدینو نو چې مجاهدینو باندې فشارونه دی مجاهدینو باندې بمبارونه دی مجاهدینو په خلاف بیرحمه جګړه روانه ده او د اسلام په خاطر باندې روانه ده نو بیا دوی تول څه نه وای خو دوی خوبم ځندې موږ اسلام پیروان ګني دوی ته بیا ولی فندونه ورکوي دوی ته بیا ولی بودیجا ورکوي دوی ته بیا ولی مرسته ور سره کوي ولی د دې اجازه ورکوي شرهډو چلي پانتونو چلي مکتبو چلي مدرسو چلي درولفتاو چلي یو بل شي کوي دوی ته څنګه اجازه ورکوي نو یا خو بداسي وي چې اسلام په اړه باندې به دوړ واخیده دا یو ډول وي او د اسلام په دوړ په یو ډول فهم باندې ور باندې پويږي او یا په منس به فرق بی. دې مجاهدینو اسلام به د الله اسلام محمدي اسلام به او د اسلام به هغه چې امریکایانو ډیزاین کړی امریکایانو جوړ کړی امریکایي اسلام یا ماډرن دیموکراټیک اسلام چې دوی ورته متمدن دیموکراټیک اسلام په دې باره کافی درسونه دي منګ ان شاء الله چې امریکایانو لزان اسلام جوړ کړی دی دغه لپاره ارکان تا کې دی دغه حدود تا کې دی دغه لپاره به اطباء دي چې د دې پیروان څوک کېدل شي دغه د دی فاریزان ته تعریف وزعه شما بی بی و ځای کړی ده درڅو نه شمه درته راوړم په دې کې ان شاء الله شته تفصیل بنوي بیا واوري یوازې یو درس دی تقریبا 15 7 درس دی په متمدن دیموکراتیک اسلام باندې دی. دا به ان شاء الله تاسو پورږار وخت واوري نو یا خدای چې د اسلام او د دوه راډیوګانو والا و اسلام دا به وي کې یو چې دوی ته څوایي مجاهدینو ته بیا دوی ته څنګه دوی باید بیا داسي وی ډیر بزوره ور ودارې والا خلک دغه اسلامي مراکز والا خلک چې په خارونه دی کې د تر څور اعلان د فعالیتونه کوي یا و بيخي ډیر زوروري او په خپل زور باندې په خپل موټو باندې په خپل قوت باندې په خپل فعالیتونه کوي نو که دون ډیر زور ور سره وی نو خو بلکد د دا زور لمن سره ملګری کې منګ باندې پم لگا اساني شي کنه چو دون ډیر زورا ور دي چې د امریکا او د یو پنځوس مملکتونو مقابله کول شي فخر کې نه کوله شي نو به لمن ته د مرستې لاس راو او یا به دا سې چې زورا ور بنې خبره به جوړه کړي ور سره خبره به ور سره جوړه کړي امریکا امریکایانو سره د دې نظام سره خبره جوړه ده ترتیب به داسې برابر کړي ورته چې وکمات امریکایان ملایشی عربکیان اردو پولیس استخبارات دا په نظام شکل باندې مجاهدين و هي او دغه رډیوګان والا خلک دوی په فکری شکل باندې په مانوي شکل باندې د مجاهدينو د داعي د مجاهدينو د دعواد مجاهدينو د نظریه د مجاهدينو د سیاست دی دی او د فکر د دوه غ مسداقيت ور ختموي حقانیت ادي حقانيت باندې خلک شکمن کوي اوس په دې اصل حقیقت څه شي دی دی اصل حقیقت په اړه چې ما تاسو ما نه دی زبا یو خبرې تاسو کې شریکه کوم کله چې امریکا افغانستان ترغله افغانستان اشغال ك. تر اشغال مخه هم دوی برنامه پروگرام نو ورتنیوله تر اشغال روسه په 2000 کال کې او بیا روسه په 2001 کال کې دی امریکا هغه مشهور تحقیقاتی ادارې چې ما تاسو سره بل په افغانستان کې دی او د مشاهدو د فعالتونو د مخنووي او د اسلام د اسیل فکر د مخنيوي لپاره پلانونه جوړ کړه ی پلانې په دوله صفو کې جوړکاری ل ما سره شته ځ د انشاءالله کله در روه کمپیور کې یو پلانی بل هم همدغسې بان د دو صفهو کې جوړ کړئ یو د متمدن دموکراتیک اسلام په نامبانې ده او یو د معتدللو شبکوور د جوړولو پهنابان یا د معتدل اسلام په نامبانند. په دې پلان کې و برخه د افغانستان د نور به عمومي د ټوله اسلامی نړۍ لپاره ده د غران کارپوریشن یا د امریکایانو دغه تحقیقاتی ادارې چې لوی لوی کارونه د امریکا د دی پاره کړی د پا جمله کې د شوروي اتحاد د لمن زوړلو دا پلان هم امدی جوړ و چې امریکا بیا په مختلف سطحه کې تطبیق کړي دوی داسي او ترتیب جوړ کړي چې وایي اهم بنزامی با شکل باندې د اسلام او د جهاد په خلاف بن پمخزو او هم په فکری او مانوي شکل باندې په فکری او مانوي شکل باندې وای ک منګه مخامخ خلکو ته خپل خبره کوو نو خلګې لنګا نه منی او نیرانه رانه اوري ک مخامخ په خپل دي امریکایانو په هیڅ مسلمانانو توایو چې دا اسلام منه دا اسلام ممنه دا شپ اسلام کېشته دا شپ اسلام کې نشته دا پکې اصلي خبره ده دا پکې کمزورې او بدله خبره ده دا کار دې کول دا دا کار دې کول نه ده نو مسلمانان نه رانه مني یو په نه مني چې مسلمانان نه یو مستسو کافریاسته او دوی مې په ډیرانه نه چې موږ په جنگ کې ور سره خېلی دوی نظامی دوښمن یو متوجي یاستای کنه یوی دی د وژن انا منی چې او خبره څنګه من و منم او دوی د خلاف کرکه دا تاوجن حالات دی دوی موږ ته د جنگی دښمن په او په مانوي شکل په خلاف د مبارزې لپاره ويمن گډیت ضرورت لري چې په مسلمانانو کې اغه جهتونه او اغه فرصتونه ولټو او د مسلمانانو په او هم د منګا اجنډا او د منګا پروګرامونه په داسه شکل باندې تدبیق کئ چې حاصل بیرته د منګ زولې ته راول ویږي نو بیا اغه د غران کارپوریشن د مسلمانان یا افغانان دای تقسیم کړل په خپل ذهن کې وېدا درسلول دلیلې یوه ډول وي په دوی کې سیکولر دي د سیکولر په معنا پيېږي سیکولاریزم داسې سی نظریه ده دا چې الله ستا او ک نشته دا دوا خبر وی سمې کڅوګې انشاء الله شته هم سعید او کڅوګې الله نشته دا هم سعید او کوی چې الله شته نشتونی وای منو خو فزمکه باندې او په انسانانو باندې الله تسلط نمنو که الله موجودین په خپل اسمان کې موجود سره انسان سره روانه روا سره جائز نجایز سره قانوني او غیر سره او بد سره د انسان سره د محاسبه کولو د دې وې نه حق ورته ورکو نوس بالله و انسان پخپل د خپل ځان لپاره دی روا او د ناروا د تعین حق لري چې څه ش اکثریت منل اگر روا او چې څه شي اکثریت منل اغه ناروا کم چاته اکثریت راي ورکوله اغه مشر چې کم چاته نه ورکوله مشر نه وای چې په دولت کې په نظام کې او په ټولنه کې د ټولنې په اجتماعي سیاسی سیاسي او اقتصادي تعاملاتو او ارتباطاتو کې د دي دین څه رول او نقش به يد نوي له کده کوم دي وسد وي کړي دي وای چې دین دي دیوچا په کې دي او چا په خو بیرون بل څوک حق نه لري چورته وي دا کار بکوي دا کار بنه کوي دا د روا د د ناروا دا وای یو شخصي شایه شا دي چې په زړه کې په ضمير کې پروت ده کوي هغه کوي خو بیرون دې بل چاته نه اورباسي په تجارت کې د دین نت تطبیق کیږي په سیاست کې د دین نت تطبیق کیږي په نظامی او عسکريت کې د دین نه تطبیق کیږي په اقتصاد کې د دین نت تطبیق کیږي په تعلیم کې د دین نه تطبیق کیږي د ټولنې په اجتماعي اړیکو کې د دین نه تطبیق کیږي په سیاسي او بیناونملی تعاملاتو کې د نور او لسون سره په دې کې د دین نه تطبیق کیږي په جګړه او سولې په دې مسایلو کې د دین نه تطبیق کیږي وای دښمن په ټول نور او چارو کې د د دي تطبیق ضرورت نشته دین وای فقټ یوازې یحانانی راله د انسان او د د معبود معبوط ترمنز چې د معبود هر شووو ک لاوکه بوتو کار شووه و د د غه منځ رابط ده په ظیر کې دیونه نو په ژون کې د د تبیق د پاار نه شته دته چې کولزم وایته چې دا دوی ځانته لیبرالان وای دا دوی چې ځانته قانون په یا قانون مند خلک ایي یا ځانته چې اوس د سسییاسی تنظیممون او احاضب چې د د را تک نهروس د دوهونه جوړ شولو دا ایې کولر دي داسې کور و مونږ ملګری دي په مسلمانانو کې یوه بر خ داسی دي چې هغوی پهې کولاره زباندي مععتقد دي دا و عاصل مونږ ملګری دي دوی تهوککو د دویته ډیګانې جوړیکو مواسسی به ورته جوړی کوکو قیغااتتیمراکز به ورته جوړکو په هنتونونه بورته جوړکوو شخصی مقاب به ورته جوړکوو په اوکمت کې به شاملکو زارتونونه یااستونه مدیریتونونه قراردادونه د اب اورتور کو دوی دمن ملګری دزکه دمن په نصاب دمن په کتاب دمن په نظریه دمن په فکر دمن په اخلاق او دمن په لباس دمن په فیشن را لوښوي د دا دمن ملګری دي دا څوشه د امریکایانو ملګری دي, دي افغانان که افغانان دي کاراباندی کده نور ولسونه خلک دي خو چې د غرب په لاره بندروان دي او غرب ګرایي غواړي غرب غربي کېدل غواړي او د وطن د قانون د خلکو د اخلاق او د لباس د ژوند د تور د هر څ کول غواړي دا سیکولاراندی یو طبقه به کې داخله نشته دا د مملګري دي په دې پوه شو یو طبقه و څوک دی ب کې سیکولاراندی عقیده ته څه شوی لای سیکولارزم او د سیکولارزم لغوي معنا څه شه ده لا دینیت دین ته په دولت او ژوند کې اجازه نه ورکوي عملی ژوند کې دین بوي چیرې دي ته په ذهن کې بوي اور البته باندې چا سره دی د خپل معبود سره چې ته معبود اهر شېده کبد معبود د الهي معبود د معبود د بل هر شي دی معبود دا. بس نه ته معبود سره دی ته په طرف په ذهن کې ژوند کې اجازه نشته او روا رواو او نه روا او حلال او حرام خو بد د بوې انسان رو خپل تېنی ځان دې او کم شانه چې شخصي دی انسان ځم ته خپل تېنی وي د دې مخپل ده د دوه خلکو ترمنز یا د دو خلکو کاغه انګریزان دي اروپایان دي امریکایان دي او که دغه شاګردان دلطه اسلامی مملکتونو کې د دوی په ځین کې ټول ټول لوی دلیل د رواو د ناروا د ټاکلو د پاره اغداد چوي ات از ماي ويش دا دماغ خوخه ده دماغ خوخه ده سمه ده څه غواړي بس تر دې پورته دلیل دوی نمنې تر دا کار ولکه د دماغ خوخه ده نما خپل هوا هوا سم دا غواړي چورته روانه راو په دې کې ژوند کې خو زخ سکول لري ما دې ته خو ژوند کې اجازه نه ورکومه نو دا ارشاید چې په قرآني کریم کې الله تعالی په اهد شریف کې بیان کړي فرأیت من اتخذ إلهه هواو خپل هواو هوا وس خپل اخوخه خپل اله غرځوله لکه اله چې څنګه سره د امر کوي داسې د نفس او د هواد ته امر کوي ته اذا کوو دا مکه نو دا غړل خلق <تصفيق> شدې داسې کول راندې ده او معنی دا لا دینیت یا بيديني په په سیاست په نظام په اقتصاد په عسكريت په قوانینو په تعاملاتو بين مللي اړیکاتو په دې نه اهمیت ورکوي نه اجازه الشريعه تطبق قطعا اجازه نو ورکی تاسو ګورئ اسکان چې دی راغلی افغانستان ته د دې خپل نظام ګوټه دلته جوړ کړی دی پینزل اسکلې پورشول پدې پینزل اسکلونو کې دی یو ځل د پاره هم شریعه حد چیر نه دی تطبیق کوي نه رجم کوي نه قاتل قصاص کوي نه دغله نه لاس بخپره نه دې شراب هڅه باندې اقامه کړي دي یو ډول حدی هم نه دې اقامه کړي یو څوک وایي چې ولې څه نه په مسافر کې چې ولې او کوشکک کې خو اعدام کړي هغه خو اعدام کړي خو دولتي اعدام و شریعت خو دا غسی نه یې کنه شرید حد خو الله تاالله دغې د پارهه کیفیت خولی دی دغ د پاارې دا خود چې خلک را ټول په ای کې به در او بیا به علانی رجم کوي یا نی په دربان دی وهي تر سوو نور خلق ته عبر شي د دا خو پټ پهپه چې د ممرلو کور اوپه دا شر ح نه ده که نه سې ته خو ح نوایي په وجلو خو دوی دنیا وژله د الله د حود مطابق خو ونه نو ځکه دا خلک ب نه دوی په ژوند کې دی نه غواړي نه ارزخت وررکور دارن کارپوریشن وای وای د یو طبقه دی پک دا وې د منګملګری دی دوی ته نظامونه ور سپارو وزارتونه ور سپارو موسسیه ور او تبلیغاتی ارګانونو ور ته جوړو تلویزیونونو ور ته جوړو دا وې د منګملګری دی کمن ور سره یې د منګملګری دی کمن ور سره نه یم د منګملګری لکه هغه پرونی کمونستان او ننني دیموکراتان دویمه طبقه خلک وې په مسلمانانو کې هغه چې هغه وې د دموکراسي په خلاف د لیبرالیزم په خلاف د کمونیزم په خلاف او د ټول او اغو په خلاف جنګیږي چې غرب نه ورغلي دي او د اسلام په خلاف دي دا خلک دوه وې يا ورته رادیکالان وایو يا ورته افراطیان ورته توندلاري وایو دي دوی ته بل طبقه خلک دا وی په هیت صورت باندې مونږ نه دوستان کې ځکه دی دوی د مونږ الله وې بدل دا. دی مونږ الله د مونږ هوا او حواس ده او دوی په ارڅ کې دی هغه الله مانی چې وای او خالق ده او مالک ده مونږ سر حساب کوي د جنت او د دوزخ مکافات او مجازات را کوي راته پیغمبران را لګل دي کتابونه اسمانی را لګل دي او هغه انسان ته دی وکاو د مکو حدود او تټا کوي دي دا وی دی اغه الوه دوی الوه بیل د دې منغه الوه د مونک پزړ کې ده منغه ارې د خپل ځان د پاره خپل الوه یو نعوذ بالله وې دا نجای دین دوی دو سره وې پقته ای ډول باندې نسوله کیږي نو نزدېکټ کیږي نو د خلک د ژوند حق باید ورکړ شي دا د خلک د ژوند حق نه لري دا باید ووزل شي ووهله شي ووهله شي وترل شي تذلیل شي فشارونه ور باندې را شي اقتصادي بنديزونه ور باندې وشي ورونو ایثار شي په زنګلون کې شي کورونه وران شي اولادونه به تعلیم شي یا داس تانی وتور کړي چې دمن ملګری شي د خلکو د ژوند حق نه لري زکه ویدہ ټول نه فاسدی په ټول دنیا کې وای غربګرای خورده یوازې د ازین اسلامي ملکونو کې چې دغه خلک کې قوی دلته وي غربي قوانين غربي لباس غربي غربي اخلاق غربت تسلط دو این راز ذکا دیمخنی وای کی دمو غتاسی دی ودا ډیر بد خلک دی دوی بمبار شي وسوسه ول شي ووهله شي وترله شي وو وجله شي چې او څنګه تکلیفونه او بندرازی هغه استعمال شي کارمع دي ک دي ک تبلیغاتی فشارونه دي کاسکری دی اورو بمبارود فشارونه ني ک دي دا باید استعمال شو دا اوسې د مجاین چې بندیان کې بندی بیا یو یو بندې په ل لکهه په شل کو په په لکه ات لکهو دولس لکه داسې باندې د قاضیان او سررنان بیا جوړهور سره کوي او لیونی سی امنیالله بیا سرال پکیزان تهبارول لري او قاضی پ کان ته برول لري بیا فاصلی هم تول په ډاله رو باې ک په ډاله رو کوي و داې د اوکمت پلیسی د امریکایان ورتویللي شا مجاد اولخوا وژنی که بیاژون دا په لا درهغی خ تعذب کوي خ کور پې وکړه وي ځې پی وکړه یالاادونه پ وچي داس کو چې دا, دا خلک دیته اماده شي چې په هر څو پییسو بندنی شوي د خپل بندی در نه را او بیا و پیسې دومره ډیره ت نه واخلی چې د نه لري باید باید باید باید رو رو دا باید کور خرچ کی ورته دا باید زمک خرڅ کی ورته د باید لچانه پور وک کوي دا باید لتر تروور خپلوان بل پیسې پور کې ل شل زه ډاله چې د خپل بندې پ را ځکه بندې چې را خلاص شو نور د دې نظره نظر ولی وای چې ولادونه لري قرضونه دي دا ومن خلاص کوم جهاد کې خو پیسې نه دي دا زموږ کمي خرڅ کړې یم ګراو کړې د شدا کوم دا د فلانه دونه قرضدارې مې وروړ د تره د خپلوان دی دکاندار د تاجر نو بیا وي د دې په غم کې شي چې کاروبار پسیو ګرې یا وی لږ شلو وطن نشي ته خاليشته <سؤال> لاشي یا او کې پاکستان ته لاشي اهن ته لاشي چې ته مزدری ته لاشي او یا وي امدلته چې یا بس د نور نیشم کوله دون قرضونه رابانی ز ټوپک نشم ګرځولې ز jihad نشم کولې دا وي د ټول عمر د لپاره نور زيتي به له ووت او یا وي وای چې ګور ز په دې کې اومه ز بندې شوما او دماسره دي, دي جبهه اسونه کول ماسره مجاهد اسونه کول ماسره خبر اسونه کول اي ما زب شخصی مسارف راه بس بدي دا نور دي انډی والی خلک نه دي سره دا یو پالیسی ده ده او دا نظامي تطبیقیي دی د قاضيانو ترنوالانو او هم بزنس ده تجارت ده انسانان خرڅول نه خرڅول دي او هم همدغه جهاد په خلاف باندې یو ډیر خطرناک موثره اقتصادی پالیسی ده د مجاهدینو د اقتصادی قوت د ذبیخلو تاسو ته دا معلوم مې کړل چې د غړول حالات روان دي تاسو ما ته وایې چې دا د څوک لدی دي چې په لکونو پیسو را خلاص شوی یي وازم غدي لکونو اندازې وای چې دونه لک باندې را خلاص شو یا په 2000 ډالر باندې خلاص تاته تا د 2000 سره در معلوم په ول اصله یو ل اصلکه باندې پخپل را خلاص شوه دی بل چاچ اورېدل ویلې دلې وی ته ته د څولکه سره در معلوم دی د اتولکه او اولکه دوه ور معلوم دی ته ته د څور معلوم دی نو امدا پولیس تادبیک شو عملی شو کنه چې په ډیرو پیسو را خلاص شو به وکړو کله پریخو د لاړ ایران په ایران کې مزدوري چې ځ ډیر منور زه jihad نشم کولای بل چا ته معلوم دی د تاته د سودر معلوم دی د 2000 ډالرو تاته د سودر معلوم دی په ورونه باندې یې په 100000 روپے باندې خلاصول تاته د سودر معلوم دی اخري قید په 100000 باندې اخري قید په 100000 باندې بیا هم خوشکړې نه ده قید ورته کم کړې ده په 100000 باندې تاته د سودر معلوم دی د پخپل په 300000 روپے را خلاص شوې ده دا داس یو فشار دی چې دا فشار یواې په دغ مشاد نه واقع کېږي دا په پلار واقع کېږي په مورې واقع کېږي په اولاې واقعې کېږي په وور واقعې کېږي په وردارې واقعې کېږي په خپلواامې واقعې کېږي ځکه دا ټول وای چې اوس خو نو ووره منږه زار اوس خو یو چوک منږ خپل ق غواړي پیسې غواړي کور نه د زګې نه د کرا نه د خرچ د مشکلات دي بس د نور یو مدا مکلا شه چېر تغرریبي مزدیریې وک که دکانداریکه ی بل وکه نو دغه ډول کارونه کوي دا د دوی یو پالیسی ده او دا ټول د سیکولر خلګي کوي د بيدین خلک چې دوی ملګری دي, دو دي. درې طبقه خلک درې طبقه خدو مجاهدین بولي چې دوی رادیکالم بولي توندلاریم بولي افراطیانم بولي ترهګریم بولي ورانکاریم بولي چې څونه نومونه یې دغه ټول پورې تړي درې طبقه خلک چې دي وای دا خلک داسې دي چې به طرف خلق دی به طرف پدیمانه چې نه مجاهدین دي او نه د کفار عمر دي پخپل ژوندۍ پخپل غریبۍ په دی باندې مصرف دي پخپل غریبۍ ژوندۍ دی قانی کاروبار تجارت یو شی په دی باندې وی مصرف دي د دې خلقو د پارو وې داسې کیج تاسې د اقتصادي پر مختار او د دنیا په کارونو باندې د مصرفولو لپاره پروژې او مؤسسې په کار تااس تووجیستیکو افغانستان د چې امریککان راغل تر چلورو رو زیاتې غ غیر دولتی موسیسی جوړی کړي که د چا پام ووي تااسې بهغ وختې یا به کشرانو یا به میادی یا به یا یادږي د کرزی په د اوله کابینه کې دا د رمزان به شر نامه په نامهبانندې سړی وزیر روې د پلان وزیر و په یوهورځې دو مسیسی لاغ وړي دو موسیې په یوه وربانندې لاغ وکي په در ور د لاغ ووشو دکه مو غبییان د نظام د موسو د مخ جوړ کړی د دی د پاه ده په دغه موسو کېي سو و کوئ دغ موسو بیا دا ووزیفهور کړي د چې تااس چاته یو ډول پروژه تبیق کې چا, چا بل تبی کې دا کم ته د د همبستګې ملی یا د ملی په وتون پروژه چ ورته وي دا په حخت کې د امریکا د دفاع د زارت نه دجنی بو دج نه تمویل کېي د جنګي بو دج نه وررکلی کېږ ورته وایي تاسې تجر ته تا د تجارت کول لک فرسطور برابر کوه د ښانتې دی د دیګې د ښانۍ کول فرصت برابر کیا او یو بل کارګرته یو رنګمالته یو بل چاته یو بل چاته وایي چې دا خلک د پیسې په غټلو باندې ډېسي مصروف شي چې تر ټولو مهم کار ورته څه شي وي د پیسې غټل د امریکایانو دلته اچنا ورسته د خلکو په منځ کې د عامو خلکو په منځ کې تر ټولو ډېره خبره څه شي کوي څو دې و چو څو کورونه موټر دي دي موټر ده کم د واخیسته کم دي خرج ک څو نومري لري څو ویلي غنډي د جوړی کړي دوکانو نه د څنګه مارکیټ د څنګه د اروپا ته ورسې د کوه نرسېد تورکی کې د په یونان کېد بس په دیوبانی وخت کولي ویزه چې کډغه ولس مصروف مکلای شي دا وي د چا سره غریګي نیم ځای دینو سره دا وي د مجاهد سرادري مجاهد تزای ور کوي مجاهد ډوډي ور کوي مجاهد سرادري مجاهد ټوپک اخلي خو کډي یو اړ دي په تجارت د پیسو په ګټولو باندې داسې اخته دي ما با د په دا سرګرم هم شي بیا و دا په ټوله تو باندې د مشا نه ځان لري ساات شي د تا واجه نه ما توجارت ته توان رسېږي او په ما ډرم لېږ د تا وج نه د ما مارکټ خراب د تا د ما توجارت خراب تا واوج د ما کمپنی خرابږ د تا واجه زه شارون لاندې ما به نه ډېرم لېږ خپل ال ته اولات ته کوورنی ته خپلووته متلی ټول ته وای چې په د ید ل ې دمونږه بنس د ته بیا تاوانېږي د سبارار دي, دي، تکلیفونونه دي دا غ ده نوید خلک په دې باندې مصروف کيا یوخه په دنیا پرسته شي دنیا خو ته بي توجه شي او بلدا چې د ځای دین مورنه محروم شي دي اغه تودي غيغه نه به محروم شي د دوی ولس دي غيغه نه شد دوی دوی جوړوي کوم دا اه ولس ده چې مجاهد لپاره تاو د غيغه جوړي ځات روډي د مجاهد زخمي ورته سمبالوي د مجاهد شهید سمبالوي مجاهد ترانسپورټ ته يا کوي شای نه یو ځنه بل ځای ته وړي مرسته ور سره کوي و د ولست دوي په بیل کې په څه شي بیل کې په تصدیق فعالیتونو په موسسو په کمپاینګانو او د میډیا په وسایلو باندې په تلویزیونونو په اخبارونو په مجلو په ډرامو په حساب تعلیمي حساب په مود په فیشن په سیاله په لوبو په کرکټ په فوتبال په دې باندې مصروف کید د ولست دوي چې د دوی شمیر په کرکټي مصرف کوي شراکت پورته نه کوي دای څوېمه طبقه خو دلته پکی درېمې څلورمه طبقه وای په دوی کې علما د علما وای په دوه قسمه دي یو هغه علما دي چې د مجاهدینو خپل طرفدار دي او د جهاد سره او د جهادي لیک سره د دې سره ولاړ دي او په جهادي فکر باندې قانیل دي او د اسلامي حکومت او د اسلامی نظام په معنا ایم پی یو دغه راوسته لو په کیفیت بنم پیږي دغه لپاره دی دعوتم کوي دغه لپاره دی جدوجہدم کوي دا وی یو ډول علماء دي دوی وای مخنی وای وکوي دوی بدنامي وکوي توتیه د سې سره ته جوړه کوي تبلیغات ورپسې کوي دا سپک کوي ترڅو چې دا ټولنه مخور نه واړي بدنامي کوي ملاله بدنام کوي هغه چې جهادي ده، غرش د اسلام اسلام خبرې کې د اسلامی نظام خبری کې دا وي بدنام کې په هر طریقه باندې وي کې اقتصادي بدنامي وي کې اخلاقی بدنامي وي کې سیاسي بدنامي وي کې توتیو ډرامیو ورسې جوړول وي د خلکو په ذهن کې د غړو ملا دیو مزر شخص په حیثیت باندې مارفې کړي د اقبال د پاکستان یو مشهور شاعر او فیلسوف تیر شوی دی علامه اقبال چورتاوي هغه خپل تخیل کې د دنیا حالات چې ژړلې نو بیا یې دغه یو د ابلیس پارلمان تمثيل کړی دی و یو وخت چې ابلیس خپل پارلمان راووبښت خپل خلک د مشران نو بیا وي مشوري ور سره کولی چې څه کول په کار دی دا د پرلمانو وزیرانو د ایبلیس د مشورې وکړتي لارښوونه تي غوښتي او دا ورته ویل شو فلاني قوم سره داسې وکوي فلاني قوم سره داسې وکوي فلاني قوم سره داسې وکوي نو بیا و یو ورته ویل شو د عربو سره څوک او د عرب قوم ډیر خطرناک خلک دي هر چیرې جهاد دا او قرباني دا او هر چیرې ورکړه دا او دا خلک هم ډیر خطرناک دي سره څوک و ایبلیس ورته ویل چې لدوینه د محمد صلی الله علیه و نه راو باسي باخي نور دی پاتې کیې زندگی مخرب وای محمدی روح ورن راو باشه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم سین او دی غدی تاریخی مطابق دور نرو بس نور به ابو جهلان کی عرب ابو جهلان کی چاسره ولاد کفر سره ولادی کم سمانا نصر بس یوتوم مجاہدین بشراگانی کلا یوزے کلابل زید قربانی دگر فروزی نور خدینظامون په ہیس سره ولاد دي. بیا دې بل قوم دې بل قوم دې بل قوم په بارکه مشورته نغخته نو بیا و یوته نه دی افغانانو په بارکه مشوره وغخته دی ابلیس نه افغانان د ډېر خطرناک خلک دي چانګریز دو راشم دوی مخته ولاړوي چې چانګریز راشم دوی مخته ولاړوي چې هر بل رازی او هر څوک رازی هر يرغلغل رازی دوی به ورته ولاړوي او جنگته دې د دوسرے سره چل وکو وای ابلیس ورته ویلی افغانیو کې غیرت دین کاهیه علاج ملا کو ان کی کوه دمن سے نکاله دو دی افغانانو دی دینی غیرت علاج وای پدې کې دا چې ملا د دوی لسمه وغرو باسه ملا دون تنګ کې په ملا دون فشارونه راولي چې لسمه موزي ولغرموزي دا نن د منغو تاسو په خارونه کې په کلو کې په اطراف کې ملا د دی دین خبره سمه کوله شپه منبر محراب کې یا به دوی د خوخه کاغه خبره کوي او یا به وخت د لري غره وتن به پرېګې هجرت بکې زی به پاکستان ته به زی ایران ته به زی بلخاته به زی یا به چوپ اخله کېنی ځکه دا غدی ابلیس مشوره ده ابلیس ورته ویل چې مولا او طالب د لسمنایم وباسي او لغرنایم وباسي ځکه چې افغان پټول نه کتر څو ملاوی خلق بدته رجوکي په دبس بروانې دبه منی لسیکولر نه منی دبدین نه نه منی دکومونست نه منی دلیبرال نه منی دډمکرات نه منی ددم منی دا ملا دی دټولې لمن زه باس لغې ووشړی او ل سامي او امریکان چې راغل د دمللا په خلاف باې چې دا جغه رحمه جګه شوکه نه غر پرېخوا دنی سمه پرخ د غار اوس ځ زنګلی اوس ځ کله کور اوسځو په یوه ملا پسې پا په تو شپ کې پسې ورځي چاپ ور باندې غورځ په یو طالب پسې مګونه په غړه اخللی وري د تیارو کووت په غړه بندې اخللی ورځي و چې پهفلانی ک تعالب ده د د تعلبب نه پرېدي ویخ نه ویده طالب او بیادش پیه دو باجه دو نیمی باجه بسی ورشی ویوالی او دی وقتی دی ویدهی ملا کو انکی کوه دمن سی نکال دو ملا ویل غرن او باسی او لعوارن او باسی زکر چه ده ملا ده طولن تحریکی ده کارپوریشن وای چه ملا بیا په که پدوڑاولا ده یو د تحریکی جیهادی فکر والا ملا د اسلامی نظام د وستلو د فار کار کول او علامل د تا سیاستی دا, دا و بس ټنګ کې وی و هي وی تړې وی شړې وی زور وی وی وژنې سپکه کوي چې دا په دې ټوله نه کې د نارام اورستې رنه کې تاسو وای چې په دې کې څومره طبقي دي په دې وطن کې ډري ورانش ته په دې وطن کې نجارانش ته په دې وطن کې ډاکټرانش ته په دې وطن کې انجنيرانش ته په دې وطن کې بزګرش ته په دې کې مختلفه طبقي خلک شته په دې کې خلک شته خو دې غربيانو دې تر ټولو سخت دښمني دلته لچا سره ملاوت طالب سره وله هغه دا دغه ملاوت طالب دې ټوله نړۍ چراغ درناده درناده او هی چ تیار شي په تیار کې به تاسو چې څه کوي څه مخنن او ترڅوشه د چراغ بلیګ درانه بلیګ خلک لارو ویني خلک په سما لارځي د چراغ مړ کې یوارې برق مړ کې چې تیار شي بیا, نور پا بیا نو 87 تا وې په تیارې کې څو ګم بیا نه ویني دا یو ملاوي دغه ډول ده اوس رازوا اغا اصلي د پښتنه جواب ته چې دغه رادیو غانش په دې خاورونه کې او د ملایان په کتابليغات کوي او برنامه په کې کوي دویمه طایفه ملاوي اغه ده څه غواسياسي فکر نه لري سیاسی فکر نه لري خو د منګ ملګری هم نه سیاسی جهادي فکر هم نه لري او د منګ ملګری هم نه ده چې مولاده دیندار ده ده وای سره دې چې دا خلک د منګ ملګری خو منګ استعمال ولای شو منګ وای استعمال ولای شو دی پرزی په هیڅ دی و وسیله په هیڅ دا باید مونږ استعمال کو داخل کوې دی مونږ ملګری کې دی شي سره دی دی مونږ ملګری نه دی اشتراکات را سره نه لري داخل کوې باید مونږ استعمال کو څنګه استعمال کو بیا دوی یو لو تفصیلی تحقیق کولی دی دی تحقیق نوم دی اقلونه او او ډالر کوروب او عقول او دولارات هرز مایندس اند ډالرز دا نمونه چې انٹرنټ تورکی دا در درته د تقرير د کپلان کیپلن پنامه باندې یو امریکایي لیکل دی د استخباراتو د وزارت دفاع او د وزارت خارجه د دوه ټول وسیقیت سیړلي او د غنی ورست بیا یو پلان جوړ کړی دی اغه کې ادویلی چې د امریکن او غربین کدوې ته د مسمانه تخپل خبره کو د موږ له خلینه اوري وې دوی اوري د چاله خلینه دوی وې د خپل پیر او د خپل ملال خلینه اوري وی رازید دوی او اغه مولایان اصل له سره نه دي خوې مجاهیدین خپل مسالح لري خپل دربارونه لري خپل آش نو شي د خپل موردانې دي دا، خپل خبال... صاب کتابې داسې ده چې د جهات سره نه ده خو نورې بازار ګرم ده په دی خلکو به و پ ور په دوی به شدی ور پرږدو دوی ته به خانیقاي ور جوړکوو تا زه بهکوو دوی ته به مدرې ور جوړي کوو دوی ته به ور جوړی کو دوی ته به غټی ډبلې تنخوا ورته ورکو دوی دې تبې کار فرصتونه ورته ورکو په دولت کې به شاکم دینی بخش د قضا د کیفیتا ده ک کی امامت د اوقاف ده که دا شې اندي دا وي قاسم ګلخلی نکی زلنده غیر نکی دیموکراتاني نکی ځکه امامت نکی پترون کې بچی ولاړی تراشل پوزبه ولاړی به خلک شهربسه دريږي په جماعت کې په هر څار کې د اوقاف او رسمي مساجد دي وې دا به دوی ته خو په څو باندې یو شرط خو به کې چې د جهاد مجاهدینو سره رابطه و نه ګورم دوی یې اسم را به سره نه لري بلکې د مجاهدینو نه بعده موري خبره ده شو ورتوي بچت تاسو ته تا به مونږه رادیو غانه تلویزیونونه مؤسسیه مکتبونه مدرسې پانتونونه د به در جوړ کوم دی یوسائیدی نه دي نور ما ساتنه تکمیل هم د موږ په غاړه باندې د څو شیانو سره به د اخی غرض نه لري دا شان بنه یدوې څه شی بنه یدوې یو به جهاد او په جهاد پورې اړوند مسایل دا به کې دغه غا راډیو غان شو سپدی خارونه کې دی او دایف ام رادیو غان منغه تاسې چا اورو چمړې کې د جهات خبره نه او کله نو په داسې توکلي شکل باندې کوي چې انسان رو باندې بدګمانه کوي بدزنه دی د jihad په بار کې به منفی تبلیغات کوي مثبت تبلیغات بنک دویمه خبره ور سره د دې باندې لازمي کړي چې د دیموکراسي په خلاف بچنوایي بلکې دیموکراسي به تاییدوي دمواس دا نظر د دموکراسی د فلسفه د نظام د دموکراسی د پل کوو طرق او دموکراسی بسي د را د زا د تععب د زااد په معنا تعبی خلک طب چې دا خو یو آزاد نظام ده ی آاد عزاد آزادی د و په خپل فكر ازاد بیانوی شي. دغه ډول شوشانوي د دموکراسی په خلاف بد سپ ک نوواية. نه په خپل ننساب ک نه په خپل رای ک نه خپل تلویزیون کې نه په خپل په هنتون کې نه په خپل کتاب کې نه په خپل مجلس کې نه په خپل څېړونو او تحقیقاتو کې د دیموکراسي او د غربی نظریاتو په خلاف به څه نواییه. او درې ما خبره ده چې تاسو به کوشش کوئ چې خلک د قرآن او د حديث او د اسلام د لویو فقهاو او د نظریاتو نه خلک زیاتره د رسمونو او رواجو او دغه برداشتونه چې پا ولسونه که اسی بی دلیل اخبارشوی دی پا دی بانی خلق قانه و ساته ای. او خلکو ته ملی ملی خبر دیر وکوی نا ملت دا و ملی وحدت دا و منگه یو خلقیو پول یو افغانانیو او دا دخمن د چه منگه یو بل سره جنگوی دا څه خبر وي ډیر وکي خلق ته ملي وحدت ملي وحدت ملي وحدت دا ډیر ورته وای ملي وحدت مان نه څه دا کم شاد یفغان د ملت دا بس د یوه واحد د پمنسک فرق نشته دا, دا, دا او مسلمان او کمونیست او مجاهد دا پکنش دا ټول یو دی علماء او شوراج وړکړه چاته یې ده جو د اوقاف او وزارتونه او ریاستونه او مساجد او ادارې دا ورسپاره چاته یې پارلمان ور ورسپاره دی پیرګیلانی زويته دی پارلمان ماوینه ورسپاره حضرت مجددی ته څه شي ورسپاره دی سنا و مجلس ورسپاره دی مجاهدینو دی دولت سره د خپل خلاقولو پروسه ورسپاره دی سولې دی سورې یا می را دی نه خالص علاقه ولو پرګرام دای ور وسپارو دا. تاش په نام جهادي رهبران جهادي مشران چې وس مازي د جهاد نمنه ولا د کفر په صف کې ولاړ دي د کفر د اجنډا او د پرګرام لپاره لګیا دي کار کوي د خلک وخصتل څوکي مشاورین کړه څوکي د لوی ادارو مشران کړه څوګه د سناډ مجلس غړی کړه څوګه د پرلمان د ولسی جرګه غړی کړه د خلک په دی باندې مسروف کړل او دو ته بیا هم رادیو غانې جوړ کړې هم ورته تلویزیونونه جوړ کړې هم ورته نور وسایل په لاس ور کړو وای دا ولې وای دا زکه چې کچېره دغه خلک مونږه مهیا نکو دوی ته وسایل په لاس ور نکو او دوی دغه فکری خالی فضا ډکه نکي خپل تبلیغات او خپل ویناوبانه د فزا مجاهدین ډکې دا یو غتحریکی مجاهد علما دوی ډکې نه دې دې پاره چې دغه مخم فني ولي دوی ورته وو پړسو ریډیو کوم دوی کیناوه ټلویزیون دوی کیناوه خبر دوی کیناوه د سولې شورا کوم دوی کیناوه مذاکرات کوم دوی کیناوه په پارلمان کوم دوی کیناوه سنا کوم دوی کیناوه په دتصنه مجلس دوی ته داشیان مخته دا پرزه مخ مخه تا کو وی دې دې به فایده دشی یو خدا چې د خلق به عوام خلق به دا نه وای چې وطن کې اسلام نشته او دا وطن کفر نه ولای وي وی ولای ګور شیخ صاحب شپه کې کنا امولي صاحب شپه کې کنا وی حضرت صاحب نشه کې و پر نشته ولا شيخ الحديث دستري محک ریس نه و فلاني قا او قاف وزارت کې وز ریس ما دا نه ده و فلان را کې خبره ب نه کو و تلزیون ک نهې کې و دا خلک به خلق په زهن کې به اېدا وي چې ولاده خو نو څه نظام کو نه د خو هغه مسلمانانو دی مناسب پکې د اجساب پکې د پیر صاحب پکې د حضرت صاحب پکې د صوفي صاحب پکې د داخلو دا خو هغه شتده پکې نظام او د دې نظام په خلاف چې څوک جنگي د خو اختیار باغي دي د خو اختیار ډېر بد خلق دي ابلو راځي مله مله وژلای ابلو راځي د اوقاف رئیس وژلای ابلو راځي د علما د شورا مشر وژلای دا ډېر بد خلق د مجاهدین دا ډېر بدکار دا خو اختیار انکاری ګور د دین والا او سره دخمنې عام خلق, به په تیر بسو ګوره دا خلک لاان هم نه پردي دی دا ډېر بد خلک دي دا سووفان هم نه پري دا ډېر بد خلک دي دا زران هم نه پرېدي دی دا ډیر خلک ددم جایین د مجاددي بد نامی د پااره به ی وزری او شي دا یوه خبره دومه خبره دا چې خلک به بیا دا وای چې کوفرې نظام خو نه دخوادار دا ش اسلامي را یوګان پ ک توګه د عالم راډیو څنګه کې خبرې کوي توګه د رانا را یو نه کې خبرې توګهفلان را یو چنګه کې خبره کوي توه د اسلا را یو نګ کې کوي خود دا غټوله رادیوګان نشه تسوي دا ټکي وبکنه دي غرب دی زندګي او دی غربی مفاهیم او نظریات په خلاف به څه وکنه نه په خاص ډول دیموکراتي په خلاف به څه او دی جهاد په اړه به خلک شکمن کوي شکمنه شکمنه خبره به دی جهاد مبارک کوي یا به نه کوي او کوي نو په اړول او تحریف شوی شکل باندې به با کوي مثلا انداز بوای چې جهاد خوشتا جهاد خو په کتابو کې دا خدای اسلامي او حکم دا نو اوس د دله کوم راوي یو افغان را پاتې غو بل افغان وژنه ګوري به خبره کغه کی دی فاته دا دی وجلو دي نو وجلو خبره افغان او نه افغان نه په دې مسلمان او نه مسلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم د چا په خلاف جنگ یې کړل د خپل قوم په خلاف جنگ یې کړل د خپل قریش په خلاف جنگ یې د خپل ترپ خلاف ځنګیدل خپل ترپ ځنګ کی اسیر نیولای او بیا په فدیه باندې دي خوشی کړی مفت نه دی خوشی کړی اگر ته ای ادي الله رسول الله صلی الله علیه وسلمان یما ارته نا ولکنک فی الظاهر كنت علینا او کما قال صلی الله علیه وسلم عباس رضی الله عنه توای خو په ظاهر د موږ په خلاف وی ته د دوی د صف سره تاسو ما عمل لك ولې سره کی اگر ای مسلمان اسلام په پټ ساتل وو ای نه پخاره ته لدوی سره څنګه معاملې چې دی نور مشرکین سره کې دغه څه د سلام کې اماس فدیه ور نه اخلي خپل تر بندیکې دی الله رسول عباس رضی الله عنه په هغه وخت اسلام ظاهر کړای نو په بدل کې ولایکي بندیکې بندې دي زانس سره سات خپل زوم بندیکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل زوم بندیکې خپل زوم چې مشرک دی په بندیانو کې نيسي او بیا چا لافدیه کې بانديان دی فدیه په مقابل کې خوشحالي مکه ته خبر لیږی چې هرڅوک خپل باندې خوشحالي ندو ندو نه فدیه ورتراوړي بیا چې کله فدیه ورتراوړي دی. دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی زوم د فدیه چ راضی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې د فدیه کې دی نو پخې کې یو هار وي یو غاړه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا هار وینی به اختیار دی سترګو نو وخه راشي ورته زکه چې دا هغه هار وي چ خدیجه رضی الله عنها خپل لور ته په واده کې هدیه ورکړای او خدیجه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ا مبارکه بیبی او اولنی بیبی شو دی اول ورځ نور سره ولر او ترڅو چې وفات کړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چو سختي ور باندې راتله دی په تسلی ورکول دی اطمینان ورکاوړه دا هر پیغمبر صلی الله علیه د خپل مبارکه په غاړه لیدلای وو دا هر پیغمبر صلی الله د خپل مبارکه لور په غاړه باندې لیدلای وو دا هر الوري علی شخص خپل خاوند در باندې خلاص کی یا دغه د دي قران نه د هر راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل ظلم په خلاف ځانګي د خپل ترپ په خلاف ځانګي ابو بکر رضی الله عنه د عبدالرحمن ابن ابي بکر په خلاف باندې ځانګي خپل زوی ده د کفارو په صف کې ده زو ده خو ده د ابو بکر ځو ده دررحمان بنیبي بکر کله چې مسلمانېږي پلار ته وایي وي پلاره د بدر پهجنکې و تورې ته برابر شومي شو نه وهلی د یور ته قسم کې چې د ما د قسم دی الله په زیادنی که د ما تورې بر شولی دله م و وژلی به میوي ما به نو دا نوکتتللی چېته د ما ضو و ځر ته پلارې حال ملی وحد علم لی وحد د بیا وایي جهاد خو شته کتابوکې خوشته خو اوس نه ته ګوره یو افغان را پرورته کې او بل افغان و نه دا اوس کله روواده خو داغه د مونکې ی او دس کوې دا ما د هاجته کللیمه و وای په دی خبرو بهندې بیا خلک تیباشي چوکې ت بااسسي دغه راته ملایان دغه وستې بې ډیو وګغانې چې دا کوفره اسلامې سره خلت مالکی ګډ وړی کړی نو دا په حقیقت ک دغه را ډیوگانانې چ ششيدي دا د کوفر یوه بله وسیله ده چ د اسلام په خلاف باندې ودي جهاد په خلاف باندې استعمالوي او امدغه دي يو اس ايدي بین وللي ټولنه د امریکا چدا نور اف ام رادیوګان ته یو سل پنځه رادیوګان ته بودی جوړ کړي امدغه کټمت ام ته هم ور کئی. او ترغه په پا زیاته پیمانه ور کړي او تفصيلات تاسو امغه زرونو او اقلونو ډالرو په تحقیق کې وګورئ دا تحقق انٹرنیٹ کې دی رېډیوټ کې پلان تحقق په کلیک کلیک چې خلکو تواصائل پلاس ورکي چې دا خلق د تاسو د خمنان درته کمزوري او د اسلامي دلایلو په مټی درته کمزوري کی خلق لدوینه واړوي نو دا رادیوګان یې ورنو د داسې ملایانو د داسې پیرانو د داسې حضرتانو داسې سوپیانو د داسې نور سیاسيانو داسې اخوانیانو د دوه بلاو رادیوګان دي چې په حقیقت کې دوی که د سر زړه د امریکا سره نهدي ولاړهو د نظام سره نه دي ولاړه د خبره رختیا د چې لذلب به نه ولاړه د موثرې واصلی په حیزبانې استعماللیږي د چا په خلاف د جهات په خلاف د مجاینو په خلاف د اسلامي نظان د قام کوو په خلاف د ولا دي دي خلاف خلاف، خلاف او بره د نظرې په خلاف باندې د اسلامی اومتد د وحت په خلاف ن مجاینو دارمانونو په خلاف دوی استعمالږي او په امد کې په همدغه دو مډاللهلایانو کې امریکایي وی یو بل مرز پکې کشف کړی هغه وای چې په دې کې بیا ځینې د سيدي چې هغه د مذهبي تعصب قوي جذبه لري لزان سره د مذهبی تعصب قوي جذبه لري وای د دې په خاطر باندې چې دغه قوي جذبه نه مونږه استفاده کړي وای دوی باندې په یو ور پریک دو وسایل په پلاس ورکو چې تاسو د خپل مقابل لوري په طرف چې څونه کتابونه لیکلې شي کې مونږ درته چاپو حنفي توي چتله سلفي په خلاف کتابونه لیکا سلفي توي ته د حنفي په خلاف کتابونه لیکا سلفي ته چ پیسې ور کوي مخامخه امریکای نه ور کوي امریکای ور کوي سعودي ته سعودي ور کوي سلفي ته دغه چ ور ورته مخامخه ورته وزارت الله نه ورته یو ملک ته یو خان ته یو تاجر ته تا ور کوي ورته مولانا سب ته خوډي نیک سره ته خو خسرای او د پوتن کې د فتنې پیدا شوې دا لیدره فینې د مخنیوي لپاره کوم کتاب میتاب یو شای لیکي ا دې لیکلي من به درته چاپ کو تاسو ګورید امریکایي دراتګ نورسته افغانستان په خارونه چې څو نه مذهبي اختلافي کتابونه چاپ شول د کلم دون په افغانانو کې چاپ شي مذهبي اختلافي کتابونه او په داسه زبردست قوي کاغذ باندې چاپي چې زور ته حیران یم ما تعبلارو د یو چا د مانزه په باره کې یو کتاب را کړا د مانزه د فقې په باره کې خو هغه داسې نه ده دا چې یو واځي فقہی کتاب ده لې وی خو د یو مذهب فقہی مسائل بیان کړي او لبلخه یې په دابل فقہی مذهب څخه ډېر بد ویلي دي ګمراه ورتویلي بیلاری ورتویلي به دلیل ورتویلي ناروايي ورتویلي د او په داسې زبردست کا غصبانی په داسې اټ په پر چاپ کړي چې چا سړی ورته حیران شي بیا یو ناشر تورخار کوم لهورو په دغه کتاب باندې څو پیسې راځي چې سړی چاپوي اگر ته ولوي د کتاب باندې کم تر کمه 400 روپۍ په دی باندې په یو نسخه باندې خرڅه لایي او هغه کتاب مفت توزیږي خلک پامانځي دی اوقافو اخوانو توزیږي اوقاف چاپي او د نور ملانه تورکی ملانه بیا او خلقه که میشه. او دنی خلقه او دنی خلقه ده او ده او مذهبی اختلافات و داسه سر <مشارك> اخته که یا مانگ ته پام نشه. او خلقه سر اخته که یا او بلتا او کافره یا تا بدعاتی یا تا مشرکه یا تا داشه یا تا هغشه یا تا او خلقه منزوک سر د د مدان به د غغپ خلاف لیاوي د غ د په خلانې لګیاوي جبه به تې پاتې او د کافر سره دخمنی به ور نه پاتې وي نو دا یو ډیره بهترینه وسیله ده چې وسیل مذهبی او فکری اختلافات د مسلمانانو په منځکې دا راوه پااره و او ضرور نهدي چ هغه د فکري اختلافات ووي ک دا شي نور اختلافات وي نور قا اختلافات وي په د موضبانو ډیره ګرم سسلې په د شاخواته ملکوونه ک روانانی چې مړې اوې کوناوروي کم مړی اوې د د من اغ چر او رغتم خبر وروا ور ولدي پوره شو چې ته ور ور وي کي اوريندې الله <سؤال> کار د ور سره کي نا الله کار د ور سره دي څه دا کې اورې دوی ته خبر وروا ور وي دا ژوندۍ یقیني اوري خو اوس لوې لوې مدرسې لوې او لوې لوې املايان دا په دې کې چې د مړي اوري کي په دې سره فېږی خبر به ويستې کي اوري منګا چر کي نا الله تعالی غلي تلک امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. يعملون دا یوډل یومت ولل چڅی کړي دا ور سره لاړل ک خو کبد چارڅو دی غو دی اعمال پختنه لتاسین نکی دا چڅو خبره واوروا رضوان خبره واوروا دی پیغله خبره واوروا مكتب ته واوروا پهنټونی ته شو دته د دین خبره واوروا تاسو مړو ته خبره واورره بیو جنجال دمد چدا بوس اور کی بینا اوری خپل کار ده الله ته ورغلی کی اور دم او اوری بیکنا اور دم دبی اوری شدا یقینی اوری ددغک شار اور نو دا مذهبی اختلافات دغه عقایدی اختلافات را او دوته فرادیوګان کی تبلیغ کول دوته بیا په کول د بل خلاف رسالم کتابونه لیکل او بل په خلاف یو منازره ګرمول تاسو وګورئ د افغانستان په خاورو کې نن سبا منازره ډیره کوسه سن په دې کابله او په د مشريقي او په دي سي مو کې اخوا دي, دي خوته منازره ډیره ګرمه شوې په تراوه باندې به سره منازري وي په نور مختلفو شانو باندې به منازري وي په دې باندې په منازره چې سره نه کوي چې دا کومونیزم کفر ده کنه راضیش په دې منازره وکړو په دې باندې بحث وکړو دا لیبرالیزم کفر ده کنه دی لیبرال سره به منازره نه د دیموکراټ سره به منازره نه دی بدی سره به مناظره نه وی د سکولر سره به مناظره نه وی دیوبل ملاسره به مناظره یو به خپل مریدان تم را ټول کړي یغ به مر ټول کړي یو ها هو به جوړ کړي او دا نور عوام خلق وسوي و یا د ملایان لکه چې خپل کنه جوړي یی د یوم سره په خبره نه دی جوړ دی پرې دا کار ور پرې بس تاسو خپل کار کوي خلکو ته بیا وایې اګه نه جوړيږي په خبره ګور اوس یو مختصر بدرد وایي دا پرې دا خپل کار کوي دوی د خبره نه دی دوی خبره بناوري د مو اولادونه خرابې نه دغه سنجالي شته جوړي عوام خلک بیا ده نظریا خلی ده برداشت تخلی نو د دی دې تر شا هم امندغه امریکا غربی غربي استخباراتي کار کوي او دغه د دی پاره بیا دوی اشخاص به انتخاب کړي دي دی، دغه د دی پاره بیا هم ورته خانقاو جوړ کړي تاسو وګورئ چې کله امریکایان راغلل چه کارونه کول مسجدونه بمبار کړه مدرسې بمبار کړه طالب یو واژه مولای یو واژه اسلامي نظام یې ډنګ خو سم دستي ورسبل څوک په خاورونه کې خانقاو تازه کړي دا ګمرا پیران نه یو خو اصلی تصوف او تزکیه او احسان د چفدی معنی ارڅو کو هر مسلمان باید صوفي وي هر مسلمان باید د تزکیه او د احسان او د ارشاد طرفدار وي هر انسان باید حسن خلق پکې هر مسلمان کې باید زهد راشي چدا کم مجاهد پیران دي مجاهد صوفیان دي د اسلام د لارې او شریعت پابند خلک دي دا خو محترم خلک دي, دي دوی باید پیروي وشي دوی باید ملتړ وشي خو یو هغه چې تشدد تصوف او د پیري نوم استعمال یو نور بس دغه ټول د ناروا کارونه کوي هغه یو تاس یو کلپ نشر شو او قربان قربان شه ډیر وای ها مونږ نه داسده کلمې نه ذکرتای کلمې وای کلمې نه وای تر اخره پوري هغه مریدان مرتناستي و زانم خسړی غنی دته ورته نورم به ډیر پیدا شي دوته به خانې قوی جوړا دوته په اوقاف کې ورته پیسې ورکوه او د یو ساید له خانه ورته پیسې او ګرانټونه او بخششونه دا ورته ورکوه ترڅو چې خلک کي دا غشيان نشيست کی او خلک دي خرافات خوته راو بولي نو ورونو دغه په خارونه کې چې کمی رادیو غانی او کم جهتون کار کوي دا یقینا د امریکایانو په ګټه تمامېږي خو ضروري نه ده دو چې دوی دې ملګری وي ځکه امریکایانو یې چې د دې ملګری نه دی لاساسا خو د دوی کار نه استفاده کولای شو په خپل ګټه باندې دا استعمال ولای شو نو دوی سره محتاطانه گزار په کار د خبره باندې پوکول په کار دی ولما نو سره ای علماء سره د خط په ذریعہ باندې اړیکه ور سره کول په کار دي راوختل په کار دي چې درتنېزدي راوي غواړي تو ورته ورتل شي په خبره باندې پوکي ځکه دا اصل د منګ ملګری دي خو د دې ملکیت نه دښمن استفاده کوي د وسيله نه دښمن استفاده کوي لشرونه سیاسی تحریکی جهادي اسلامی فکر نه داخستای یوازې د کتابونو متنونو نیول دي نوري د دغو متونونو د مفاده او ددي لووم د عملی تطبیق د پااررهه یو پرګرا ور سره نشته یو نظریور سره نه شته یو فکرور سره نشته او یو اندازه خود نام هم ک کړی ده خوین شوي همدي تنخ یو پیسو او ارګا برګه او دی یان تهیم شوق راغلی ده نو اخوا ته استعماللیږي په ځای ددي چې دخمنې ور سره شي خدا دی چې دوی سره خلاص کړی شي او که بیا کې فشارونه لاندې را شي ډیو د شیانې ور خراب کړی شي چدې به وسيلي شي ورته ګورې په خلاف تر ټولو بد امدو استعمالي دي دا هر مجاهد چې بندیکيږي په شل کاله لس کاله پنځلس کاله شپږس کاله دولس کاله قیدباني د قید حکم څوک صادري قاضي صادري کوي چرنوالې غواړي او قاضي صادري دي د قاضي څوک وي ملایک نه وي قاضی ملای بيدینا پک یوم نی کافر پک یوم نی روسای پک یوم نی دا ټول د دې وطن ملایان خودی استعمال کړی دی دا قاضیانو سره د صریح دښمن معاملې پکارده دا تر ټولو سخت دښمنان دی د اسلام او د جهاد زکه دوی مجاهد په دې خاطر محکومای شد د الله عبادت کړی ده. دوی جهاد حرام وای جهاد فرض ده دوی ورته حرام وای مجاهد محترم انسان ده دوی ورته مجرم وای د جرم کړی دی کافر دی رغلغر وجل فرض دی دوی تا ول امریکا وی وجل ولا دی ٹنگلو زوال ولا دی موٹرلو زوال ولا دی مائنھا ولا دی کمن کړه ته په کمن کې نوول شوی ته په چاپا کې نوول شوی ته په دیک کې نوول شوی ان دا قاضیان دا دیک شک نوسته چې دا عبادت نه راووي او چڅوک روا ته نه راووي او روا ته راووي دی کفر ملاتل کې مظاهرهه تل کفار او تحاكم الى غير ما انزل الله قي حكم بغير ما انزل الله قي ده خلق شك نشترج ده كافر دي ده مرتد دي. اه بات شو ده نوري شي دي اخوادي خواتي ش مختلف وزينه كي استعمالي يوبرخه بيناده ني يوبرخه بيداس نم كشكل خنين باي يوبرخه بيداسي شناسيته بي, يو بي, بي ضرورت يوبرخه بيداسي بشستر كي برغولو تبي ضرورت يوبرخه بيداسي شلغوغي وني سي اتوري بي, بي سورينانا بس اوركه ك یو ور ديغه خو نن و معلوم شو ورته دي سختو یا تکلیفونو شديدي لاس پدې مسمانانو باندې تکلیفونه یو څور زه ورکه په اسوره نه نه باسه توبه پیو باسه به خوشي ک دي هر چا وجل فکر نشته دوی وجل فکر روا دي په حاله قازيان دي په دې نظام کې چې په ار شو ب کې دي دا د مرتد شو د کافر دي زکه دوی دی انګريز او دی امریکایي دی قانون په خاطر باندې دن وظیفه ای شغال کړی دا او په مجاهدبانی فیصله کوي د جرم د اجرام فیصله ورباني کوي و دا مجرم دی او د دي نظام یا د دي نظام دی اساسی قانون پابند دی دی پیراو دی او دا اساسی قانون کفرې قانون نه پدې باره کې د لزدو لساعات درس دی او ټول هغه موارد د اساسی قانون پکې شرعي دلایل پرانا کې حد شوې دي چې ولې دا قانون اسلامي نه ده دا کفرې ده نو دا درس وو فهم بس کو لک سات بتفریو کو بل 10 بعبد الهديب سي شروق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك